26. óra. A beszéltető vagy megszólaltató újságírókról. Itt valami új kifejezést csináltam. Mindjárt kettőt, hogy tessék válogatni benne. A beszéltető, vagy ha jobban tetszik a megszólaltató újságíró alatt az interjúvolót értem, aki a fontosabb és érdekesebb eseményeket magukkal az érdekeltekkel mondatja el, aki bizonyos fontosabb kérdésekben megszólaltatja hozzáértőket és intézkedő joggal bírókat. Az információnak minden esetre igen helyes és igen korrekt módja a megszólaltatás, amely természetesen sokakat érdekel és mindenkiben bizalmat ébreszt. Vagy talán nem igaz, hogyha a Vekerle Sándor vagy Kossuth Ferenc valamit kijelent egyik másik hírlapíró előtt, akkor az mindenki előtt szentírás és az egész országnak... Megrendíthetetlen hite, hogy a dolgok úgy lesznek, és nem másképp. Érthető ijetékkép, hogy a modern hírlapirás egyik legkedveltebb formája az interjú, és a hírlapírok közül a legbecsületesebbek az interjúolók. Ki ne emlékeznék Blowiczra, a híres nagy blovicra, az interjú királyra, aki a legünnepeltebb, legbecsültebb, legjobban fizetett hírlapírója volt a világnak, mert mindenkit megszólaltatott, akinek a közelébe fért. Királyokat, fejedelmeket, kancellárokat, államférfiakat – Merénylőket, tudósokat, írókat feltalálókat, hadvezéreket, utazókat. Akiben belül volt valami elmondásra érdemes dolog, az Blovic fölkereste és megszólaltatta, és mindent kivett belőle. A riporter fejedelemnek hívták, az újságírók elsejének, és szó ami szó, hosszú időn keresztül a világszenzációk mellett mindig és mindenütt ott volt blovic, mint az órában a rugó. Ő mozgatta a masinát, hogy járjon. Lehet, hogy külön vélemény, én azonban az interjúkat, amiknek nagy értékéből egy cseppet se akarok elvenni, nem tartom valami elsőrendű újságírói alkotásnak. Ehhez a feladathoz nem kell se tudomány, se lángelme, se újságírói nagy talentum, hanem kell egy dózis vakmerőség és egy másik dózis szerencse. Két dolgot kell az újságírónak megtennie, mielőtt leülhet íróasztalához, hogy papírra tegye a szenzációs interjút. Az első, hogy bejusson ahhoz, akit megszólaltatni akar. Ezt lehet protekcióval, ravassággal, ügyességgel és vakmerőséggel elérni, de rendszerint úgy megy a dolog nagyjában, hogy az újságíró beküldi a névjegyét és vár. Vagy azt mondják neki, hogy tessék besétálni, vagy azt mondják, hogy menjen a pokolba. Ez tehát a véletlen dolga. A másik feladat, hogy beszéltessen. Ez pedig többnyire nem az újságírótól függ, hanem a médiumtól. Ha ő akar beszélni, akkor kérdés nélkül is nyilatkozik. Ha nem akar, akkor meg fogóval se lehet belőle a szót kivenni. Tehát ez is véletlen dolga. Vagy ha akarom, a szerencséjé. Az interjú e szerint a világ legszimplább mestersége. Az ember jelentkezik, és ha elfogadják, kérdez. Vagy nem kérdez, úgyis mondanak neki dolgokat. S ha ezek a dolgok, amiknek a megírásához se kell valami nagy ész, csak stenográf munka az egész, megjelennek, akkor az újságírók kiváló férfiú, nagy journalista, kitűnő politikus és csodálatosan jól van informálva. <gül> és ha nem sikerül, akkor meg nem tud róla senki a világon. Az emberek csak azokat az interjúkat veszik tudomásul, amiket a kisebb, nagyobb lovicok megírnak de hogy hány bal sikeresik egy-két siker közé, hányszor nem tud a beszéltető bejutni a médiumhoz, vagy hogy hányszor megy gyorsabban ki, mint be, arról nem beszél a krónika semmit. Kisészszel is lehet így valakiből nagy kapacitás, mert még sikeresetében sem végzett a megszólaltató semmivel se többet, mint amit a legegyszerűbb fonográf is elvégezhet helyett. Sőt, a fonográf jobban végezné el, mert amit a fonográfba mondanak az emberek, azt nem lehet letagadni. De amit az újságírónak mondanak? Hányszor olvassuk a lapokban, hogy egy-egy interjú megjelenése után nyilatkozik a megszólaltatott férfiú. Kijelenti, hogy az újságíró nem híven adta vissza, amiket mondott. Nem értette meg egyes dolgait, másokat elferdített. Rosszul adta vissza a nüanszokat. Az olvasó ilyenkor rendesen a nyilatkozónak hisz. Persze, annak csak tudnia kell, hogy mit mondott és mit nem. Pedig rendszerint az újságírónak van igaza. A kérdezett elszólta magát, vagy később jött rá, hogy többet mondott, vagy kevesebbet, mint kellett volna. Némely álomférfiúval az is megesik, hogy véletlenül Rosszul hazudott, és ilyenkor az újságíróra terítik a vizes lepedőt, azzal az ürüdgyel, hogy a saját szavainak mindenki maga a leghivatottabb kommentátora. Fonográffal kellene interjúolni, vagy más politikusokat keresni, legalább Magyarországnak.